Sen skickade de till honom några fariser och herodesanhängare som skulle snärga honom med frågor. De kom och sa till honom, mästare, vi vet att du är uppriktig. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen utan lär oss verkligen Guds väg. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Ska vi eller ska vi inte göra det? Men han förstod att de hycklade och svarade. Varför vill ni sätta mig på prov? Ta hit den ar och låt mig se på den. De räckte fram en och han frågade. Vems bild och namn är detta? Kejsarens, svarade de Jesus sa. Ge kejsaren det som tillhör kejsaren. Och Gud det som tillhör Gud. Då häpnade de över honom.